7. A leszálló egység fedélzetén tartózkodóknak nem volt idejük arra, hogy bármit is elképzeljenek, a recsegős, csattogós valóság szűk mederben tartotta gondolataik áramlását. Az egymást követő rándítások és rászkódások hol felfelé tolták, hol lefelé rántották, hol valamelyik oldalra taszították a gépet. Minden egyes lökés olyan volt, mintha egy hegy oldalába csapódtak volna bele, pedig valójában csak a bolygó széláramlataival találkoztak. Még sosem éreztem ilyen szilárdnak a levegőt. Állapította meg magában oram, miközben idegesen forgatta a tenyerében a két acélgolyót. De nem a turbulencia jelentette az egyetlen gondot. A leszálló egységet körbefogó sűrű felhőket Szinte másodpercenként új és újabb rettenetes és gigászi villámok hasították szét. Olyan sok volt belőlük, és olyan közel jelentek meg, hogy Oram időnként tisztán látta a fülke belsejét, pedig a világítás már rég nem működött. – Villámok! Ezek csak villámok! – próbálta lecsillapítani magát. Megpróbált valami másra gondolni, de ez nem igazán sikerült. Oran mellett Feris arccal nyomkodta a gombokat, kattintgatta a kapcsolókat, még mindig nem tett le arról, hogy az irányvektoron és a megfelelő pozícióban tartsa a gépét. A pozíciónak persze nem volt különösebb jelentősége, mivel a leszálló egység fejjel lefelé is épp olyan jól tudott repülni, mint normál állásban. Viszont Feris tudta, jót tenne a csapat morájának, ha az utas fülke nem lenne telehányással. Egy különösen erős rándítás a fedélzeten mindenkit megemelt, minden fejet hozzácsapott volna a mennyezethez, ha a testek nincsenek beszíjazva az ülésekbe. A leszálló egység olyan hirtelen süllyedt lefelé, hogy oram kezéből kicsúsztak a fém golyók, az egyik a padlóra hullott és zörögve-csörögve végiggurult a fedélzeten. Oramnak persze hiányzott a lelki kapaszkodó, amitől megnyugvást remélt, de eszeágában sem volt kicsatolni a hevedereit, hogy visszaszerezze a golyót. Lopé látta, hogy a társa Hallé milyen rettenetesen érzi magát, ezért biztatóan közel hajolt hozzá. A csapat tagjai közül csak az őrmester élvezte a kaotikus leszállást. Nyugítom, ez csak az atmoszféra, mondta. Nincs miért aggódni, nincs itt semmi szilárd, amibe beleütközhetnénk. Előrefelé biccentett. Ferris a legjobb pilóta a kovenanton. Halé az ülése oldalát markolta, de olyan erővel, hogy az ujjai elfehéredtek a kesztyűjében. Gyűlölöm az űrt! Lenézett és meglátta a kapitány fémgolyóját, ami éppen akkor gurult el az üléseik alatt. Pedig ez közel sem olyan, mintha egy meteorviharunk kellene keresztül jutnunk. Lopé hangja nyugodt és kontrollált maradt, úgy beszélt, mintha a kóvenant étkezőjében lennének, és kellemesen vacsoráznának. Meteor vihar? Az is az űrben van, mormolt a hallé vigasztalhatatlanul. Lopé kedvesen elmosolyodott. Látod, ezért kellene gáznod. A partnere ránézett, az őrmester felnevetett. A leszálló egység a következő pillanatban vagy száz métert zuhant lefelé, de úgy, mintha egy gigantikus is sújtott volna a tetejére. Feri szügyességének köszönhetően hamar visszanyerte a hirtelen elvesztett magasságot, lopé szájáról eltűnt a mosoly, a tekintete aggodalmassá vált, ahogy Hallé elsápadó arcára nézett. Hallét a jelek szerint tényleg borzalmasan megviselte a leszállás. Lopé úgy gondolta, felesleges lenne további humorizálással próbálkozni, ezért előre a pilóta fülke irányába nézett. A rászkódás, az atmoszferikus örvénylés nem igazán zavarta, de azért benne is megfogalmazódott egy kérdés, vajon mekkora kiterjedésű ez a borzalmas vihar. Megkérdezhette volna, de tudta hiába tenni, mert a pilóta fülkében ülőknek túl sok a dolguk, úgyse tudnának felelni, egyszerűen nem érnének rá. Azután minden előjel vagy figyelmeztetés nélkül hirtelen alább hagyott a rászkódás. A hangos recsegést és süvöltést egy vészjósló, de ismerős hang a leszálló egység illesztékeinek nyikorgása váltotta fel. Egy perccel később, ahogy a gép keresztül jutott a felhőrétegen, ez a nesz is elhalkult. Feris összepréselte az ajkait, majd hosszan kifújta a tüdejében tartott levegőt. Maguk mögött hagyták a rettenet zónáját. A leszálló egység és a személyzete sértetlenül jutott ki a viharból. Olyan simán és könnyedén ereszkedtek alá, mint a ismét az időjárás szeszélyeitől megóvott űrben volnának és a kovenant körül keringenének. A vészhelyzeti lámpák kialudtak, Automatikusan felkapcsolódott a normál világítás. A hátul ülő emberek megkönnyebbülten sóhajtoztak, kiáltoztak, nevettek, néhányan viccesen arra utaltak, nagy hasznát vennék egy tiszta alsó neműnek. A leszállás során senki sem sérült meg. A hevederek és az ülések kitartottak, megvédték az emberek testi épségét. Az általános megkönnyebbülés tovább fokozódott, amikor meghallották a kommunikátorból érkező tiszta hangot. – Leszálló egység, hallotok minket? Válaszoljatok! Feris rámosolygott oramra, miközben felelt a hívásra. – Hé, eddig nem figyeltetek ránk? Sajnálhatjátok, lemaradtatok egy csomó értékes meteorológiai információról. Amikor nem kapott választ, folytatta. Jól van, jól van. Hallunk titeket, kovenant. Nincs semmi gond, csak menet közben nem volt kedvünk társalogni veletek. Ez minden. Még mindig nem kapott választ. A tekintete aggodalmassá vált. Oké, nem volt egy könnyű menet, de túljutottunk rajta. Rendben vagyunk. A leszálló egységen nem észlelünk meghibásodást, és... Gyorsan a háta mögé nézett. És a szállítmányunk is épségben maradt. Folytatjuk az ereszkedést. Normál módon. Csak hamar kiderült, a bolygó felszíne éppen olyan durva, mint az atmoszférája, meredek oldalú szürke hegyek jelentek meg, amelyek csúcsát eltakarták a hasukat alacsonyra lógató felhők. Ködbe burkolódzó, sűrű erdőket lehetett látni, amelyek így több száz méter magasból meghökkentően ismerősnek tűntek. A mély völgyeket és fjordokat gyorsvízű vízű patakok és folyók szelték át, és számos különböző méretű és formájú tavat lehetett látni. A felső viharréteg réteg alatt összegyűlt felhők időnként sötétté és sűrűvé váltak. Sejteni lehetett, hogy bizonyos időközönként záport a felszínre. Feris az alsó ajkát rákcsáva vizsgágatta a kijelzők adatait. A pilóta fülke ablakán keresztül bámulatos, sőt lélegzetelállító állító látvány tárult elé, de lehetett bármilyen csodálatos a terep, a landolás nehéznek ígérkezett. Gyorsan közeledtek a szignál koordinátáihoz. Feris tudta, el kell döntenie, tovább siklanak-e a megjelölt pont fölött, abban a reményben, hogy másút könnyebben leszállhatnak, vagy inkább megpróbálkozik a gép letevésével. Az orbitálisról érkező információk arra utaltak, hogy a megjelölt ponton túl még durvábbak a topográfiai elemek. Ferris mindig jobban bízott a saját szemében, mint a műszerekben, ezért kisé előrehajolt, úgy próbálta végigpásztázni a terepet. Nem lehetett tudni, hogy a rettenetes elektromos vihar alacsonyabb magasságba húzódike, elcsitul, esetleg felerősödik. A vihar tömeg ereszkedése tovább nehezítette volna a landolási művelet végrehajtását. Feris úgy döntött, nem kockáztat. Nem tetszik nekem ez a terep, mondta Oramnak. És azt sem tudhatjuk, hogyan alakul az időjárás. A szignál koordinátái körül több nyugodtnak tűnő vízfelületet látok. A terep lejtése arra utal, hogy a folyók más irányba tartanak. Azt javaslom, legyünk óvatosak. Oram bólintott. Én óvatos ember vagyok, Feris, de te vagy a pilóta. Neked kell döntened. Feris mély lélegzetet vett. Vízre fogok leszállni. Ha valaki ki akarja próbálni a vízi akkor itt az alkalom. Megteheti. Csak szóljatok és nyitom a rámpát. Akkor se lett volna jelentkező erre a kalandra, ha tényleg végre lehet hajtani a műveletet. A csapat tagjai úgy gondolták, már éppen eleget hánykódtak, aznapra elegük lett az ilyen megpróbáltatásokból. Egyikük sem lelkesedett azért, hogy aktív pihenéssel töltsék az idejüket. A hosszú keskeny völgy, amiben Feris leeresztette a gépet, akár tökéletes leszálló hely lehetett volna, ha történetesen nem egy ha nem tölti meg víz. Ez az apróság azonban nem akadályozta meg Feriszt abban, hogy irányba fordítsa és szeliden lejjeber beresse fölötte a gépet. A leszálló egység mozgása megkavarta a levegőben lebegő párát és a hideg vizet, a folyó fölött haladva hullámfodrot rúgott maga mögé. Feris lassított, és pár pillanatig tartó lebegés után jobbra fordulva a közeli part irányába indult tovább. Az utolsó pillanatban valami nekiütközött a leszálló egység hasának. Feri szarca összerándult, de mivel egyetlen vészjelző sem szólalt meg, megnyugodott. A hajótest épp maradt. Óvatos manőverezéssel megfordította a gépet és leeresztette a kavicsos partszakasz mellé a vízbe. Ahogy leállította a hajtóművet, nem volt szüksége arra, hogy bárki közölje vele, ő a legjobb. Tisztában volt ezzel, tényként kezelte. A csapattagjai boldogok voltak, hogy túljutottak a szörnyű viharon, és ismét szilárt talaj közelébe kerültek. Izgatottan csatolták ki a biztonsági hevedereket, és már alig várták, hogy kiszállhassanak. Kól közlegény, mintha nem is érezné a felszerelés súlyát, próbaképpen szögdécselni kezdett. Élvezte, hogy a bakancsa nagyot dobban a padlón. Valódi gravitáció! A mellette álló rózentára nézett. A vállára csapott. Már majdnem elfelejtettem, milyen is ez. Ha még egyszer hozzám érsz, figyelmeztette a nő. Esküszöm, hogy ennél sokkal több mindent megtapasztalsz majd. Különben meg. Segítenél a cuccommal? A csapat felkészült a partra szállásra, az emberek a vállukra vették a hátizsákokat, megtöltötték a fegyvereiket, gyorsan felmérték a készleteket. Mindenki ellenőrizte a többiek felszerelését, azután a sajátjukat is. A pilóta fülkében Feris készenléti állapotba helyezte a leszálló egységet. A kommunikátor ismét megrecsent, a magasban dúló vihar zavarta az adást is, a vételt is, de valahogy mégis átjutott pár értelmes szó. Nem igazán vesszük az adásotokat, keressetek, talán fogozzátok a jelenősséget. Feris felismerte Aplersz hangját. Válaszolt, de csak remélni tudta, hogy a leszálló egység kommunikációs rendszere elég nagy teljesítményű ahhoz, hogy a jelek keresztül jussanak az örvénylő elektromagnetikus viharon. Vettem. Pokoli útunk volt, és vízre kellett leszállnunk. Azt hiszem, landolás közben neki ütköztünk valaminek, ami a vízben volt. Megvizsgálom az esetleges sérülést, vagyis most egy darabig nem fogtok elérni. Az egyéni adómat fogom használni. Remélem működni fog mind a két irányban. Miközben a Covenanthoz beszélt és bízott benne, hogy odafent hallják, Daniels jelent meg a pilóta fülkében. Ahogy Oram kérdően ránézett, a nő előre tartotta a kezét. A fémgolyót tartotta a tenyerén, amit a kapitány leszállás közben ejtett el. Oram átvette a tárgyat, Köszönésképpen viccentett. A magam részéről jobban szeretem a relaxációs hatású gyógynövényeket, mondta Daniels. Oram felemelte a golyót, mielőtt zsebre vágta volna. Ez mindig kéznél van, nem számít narkotikumnak, és nem okoz függőséget. Danielsnek meg megvolt a saját véleménye, amit inkább nem mondott ki. Oram kinézett az előső ablakon. Milyen távolságban vagyunk? Walter a műszerekre pillantott. A szignál forrása tőlünk nyugatra nyolc kilométer távolságban van, de viszonylag nagy magasságban, ami azt illeti egy meredek oldalú hegyen. Feriszre nézett. Nagyon jól választotta ki a landoló zónát. Több opció is lett volna. Közelebb is juthattunk volna a jelforráshoz, de nem biztos, hogy a leszálló egység épségének megőrzésével. Tudom, Felelte a nő. Ezt nevezik pilóta munkának. A hajó legénységének többi tagjával ellentétben Ferris mindig tartott bizonyos távolságot a szintetikustól. Maga sem tudta volna megmagyarázni, miért nem kedvelte Valtert, aki mindig tökéletes modorúnak bizonyult, kedves volt, mindig reagált, ideális uti és munkatársnak bizonyult, vagyis tökéletesen tökéletes volt. Talán éppen ez az oka. Gondolta. Ez a fene nagy tökéletesség. Feris leeresztette a leszálló egység jobboldali rámpáját, ami a seké vízsáv fölött átnyúlva megérintette a szeliden emelkedő kavicsos partot. Mivel ő számított a csapat leginkább feláldozható tagjának, és mivel neki nem volt szüksége semmiféle légzőkészülékre, elsőként Walter lépett ki a gépből. Ahogy áttért a rámpa túlsó oldalára, megállt, Körbenézett, mély lélegzetet vett. Nem azért, mert szüksége volt levegőre, ilyen módon vett mintát az atmoszférából. A belső rendszerei azonnal végrehajtották a szükséges elemzést, aminek az eredménye éppen olyan bíztató volt, mint a többi műszer által érzékelt érték. Walter közölte a többiekkel a megállapításait. – Biztos? – Daniels az első ablakon keresztül figyelte, ahogy Walter végrehajt néhány egyszerűnek tűnő műveletet, ahogy letérdelve megvizsgálja a talajt fedő zöld anyagot, ahogy a markában vízmintát vesz a tóból, ahogy felemelése a szem tart néhány kavicsot. Oram rosszalóan nézett a nőre. Ez Walter? Walter vagy igent mond valamire, vagy nemet. Az ő esetében nincsenek szürkezónák, de ezt te is tudod. Jól van, persze. Hát akkor... Daniels az utastér felé fordult, ahol a többiek már felkészültek a kiszállásra. Walter azt mondja, közölte emelt hangon, hogy az atmoszféra kiváló, nincs szükségünk semmiféle légzőkészülékre. Egyetlen lokális patogént sem találta levegőben, molekuláris szinten sem, vagyis nem lesz szükség a szkafanderekre és a védőruhákra sem. Az emberek vidámrivalgással fogadták a bejelentést, a megkönnyebbült kiáltások majdnem olyan erővel rázták meg a gépet, mint korábban a vihar. Feris ismét a kommunikátort piszkágatta, abban a reményben, hogy az adása eljut a kovenantra. A levegő belélegezhető, jelentette. Nem, ez jobb, mint belélegezhető, legalábbis Walter szerint. Valódi földi levegő, de ebből hiányzik minden szennyeződés. Röviden azt mondhatnám, friss, bár Walter biztosan nem használna ilyen, nem technikai jellegű kifejezést. A lényeg az, hogy a légkörben nincsen jelen semmilyen oda nem illő anyag. Kristály tiszta. Édeni, gondolta. Nem, ezt azért korai lenne kijelenteni. Megvárta, hogy a csapat tagjai elinduljanak a légzsilip és a leeresztett rámpa irányába. A csapat kifelé tart, hogy megkeresse a transmisszió forrását, mondta a kommunikátorba. Szükség esetén továbbítom az általuk beszerzett információkat. Az adásukat valószínűleg fel kell majd erősítenem, ha ez az átkozott vihar nem csillapodik. Amikor Upverse azonnal válaszolt, Ferris megkönnyebbülten felsóhajtott. A leszálló egység és a hajó közötti kommunikációs vonal talán nem volt a legjobb, de legalább működött. Talán derítsük ki, tudnál le egy kis energiát tolni a saját adódba, mondta Upworth. A hangján érződött, ő is örül annak, hogy stabilizálódott a kapcsolat. A jelek feljutnak ide, de időnként még mindig széthullanak. Össze kellene gyűjteni és illeszteni a darabokat, értelmezni kell az adást, mielőtt megértjük, mit mondasz. Jól van, teszek egy próbát. Feris feltápászkodott a helyéről. Örült, hogy végre állhat, méghozzá úgy, hogy nem kell attól tartania, neki csapódik valamelyik falnak. Átállítom a főrelét. Egy kicsit majd ki kell mennem, hogy megnézzem, megsérült-e a hajótest. Azután kiderítem, hogyan lehetne felturbózni a kommunikációs csatornát. Most, hogy leszálltunk, talán tényleg átirányíthatok az adóvevőbe némi energiát. Annak ellenére, hogy az égen tömörülő felhők erőtlenné változtatták a nappali fényt, a leszálló egységen kívül nem volt sötét. Nem valami szívderítőek a fényviszonyok, gondolta Feris, ahogy a többieket követve kilépett a zsilipajtón, és végigment a rámpán. De ez távol van attól, hogy félhománynak lehessen nevezni. A környezet egyszerűen csak szürke volt. Miközben a csapattagjai megtették az indulás előtti utolsó előkészületeket, Feris átment a leszálló egység hátulsó részéhez, és amennyire tudta, szemügyre vette a seki vízben álló részt. Lassan, óvatosan megkerülte az elől és a far részen elhelyezett landuló fúvókákat. A horpadás olyan nagy volt, hogy azonnal észrevette. A hajó belső sérüléseket is szenvedhetett, de ezt csak műszeres vizsgálattal lehetett kideríteni. Ahogy Ferris folytatta a horpadás felmérését, oram lépett mellé. Bakancsba bújtatott lába körül nagyokat locsant a sekévíz, ahol oda taposott a nőhöz. Jól van, ki kimegyünk? Tartsd be az expedíciós biztonsági protokolt. Adta ki az utasítást. És persze légy résen, figyeld az éhes dinoszauruszokat. A poén vérszegény volt, Feris mégis értékelte oram feszítését. Úgy vette észre, a férfi egyre felszabadultabbá válik a kapitányi szerepkörben. Úgy lesz. Elnézett oram mellett, a tekintete felkúszott a hegyoldalán, a jel feltételezett forrásának irányába. Eddig még semmit sem láttam, ami mozogna. Dínókat sem. Eléggé békésik minden. Ismét a leszálló egység oldalán lévő sérülés felé fordult. Nektek meg jó mulatást! Oram lassan megfordulva szemügyre vette a közvetlen környezetét. A tó elképesztően szép volt, azok a képek jutottak eszébe róla, amelyeket a föld tavairól látott. A hatalmas víztükröt körbefogó hegyek is gyönyörűek voltak, ahogy az oldalukat beborító, a fenyőre és cédrus fenyőre emlékeztető, fákból álló erdők is. A táj egyszerűen lenyűgöző volt. Gyönyörű és csendes. Ez sem kerülhette el a figyelmét. Ferisznek igaza volt, itt a mélységes csendet, csak a sziklákat és a fűszálakat simogató, szelit-szellő, és persze a köves partot lágyan csapkodó hullámok hangja törte meg. Nem hallatszottak állathangok, nem csicserektek madarak, vagy ezek egzotikus megfelelői. A bolygó felszíne egyértelműen lakható és élhető volt, az atmoszféra, a hőmérséklet, a gravitáció is ideálisnak tűnt, ennek ellenére semmi sem moccant, sem az égen, se a vízben, se a szárazföldön vagy az erdőben. Csend volt. Gondolatban megvonta a vállát. Még az is lehet, hogy a leszálló egység egy különleges, steril helyen landolt. Vagy talán arról van szó, hogy a helyi fauna tömeges vonuláson vesz részt. Esetleg hibernálódtak az élő lények, hogy így várják ki a melegebb időszakot, vagy azt, amikor csökken a viharok ereje és gyakorisága? Nem volt ideje arra, hogy eltöprengjen ezeken a válaszokon. Ez nem egy zoológiai expedíció volt. Kétezer telepes várt mély álomban arra, hogy végre felébresszék őket, hogy birtokba vegyék új lakóhelyüket. Ehhez viszont előbb meg kellett ismerni a helyet, és végső soron minden kérdésben neki kellett kimondani az utolsó szót. Ezt az utolsó szót viszont nem mondhatta ki addig, amíg nem kap választ néhány kérdésre. Visszasétált a partra, csatlakozott a türelmesen áldogáló az ő parancsaira váró emberekhez, egyik kezét felemelve a közelben magasló hegyoldalra mutatott. Ha mindenki felkészült, amikor senki sem moccant, folytatta. Jól van, akkor keressük meg a szellemünket. Walter? A szintetikus, multifunkciós eszközét maga elé tartva egyetlen szónélkül elindult. Lopé íramodott, hogy megelőzze őt az éreájon. álljon. Az őrmester szakaszának többi tagja Hallé, Cool, Ledward, Ankor és Rosenthal a standard, legyező alakzatba rendeződött kettejük mögött. Daniels? Oram és Karin előre húzódott, ők megpróbáltak Walter háta mögött maradni. Miközben összegyűjtötte a diagnosztikai eszközöket és a javításhoz szükséges szerszámokat, Ferris a kommunikátoron keresztül a férjét hallgatta. Nincs mód arra, hogy felerősítsd a jelet? kérdezte a férfi. Ferris a szerszámokkal a kezében ismét kilépett a leszálló egységből, és elindult lefelé a rámpán. Csak akkor, ha előtte teljesen offline állunk, ez kell a cellák feltöltődéséhez. És ez mennyi ideig fog tartani? kérdezte Tenesszi reménykedve. Feris pár lépést a sekélyvízben, és megállt a hajó testen lévő horpadás mellett. Egy különleges, kifejezetten ilyen célokra készült szerszámmal neki látott felnyitni a szervizajtókat, és miközben megpróbálta fenntartani a kapcsolatot a kovenanttal, felmérte, hogy milyen munkákat kell elvégeznie. Nem tudom, pár órát. felegyenesedett, elővette egy szkennert. Ha viszont belekezdek, akkor kevesebb időm jut az idelent elvégző javításokra is, és egyelőre még azt sem tudom, mekkora itt akár. Minden a sérülések mértékétől függ. Lehet, hogy percek, de talán csak órák alatt tudom helyrehozni itt a dolgokat. Nem mondta ki, amitől a legjobban tartott, nem akarta megrémíteni a férjét azzal, hogy esetleg napokba telik a szervizelés. Csak ne napokról legyen szó, fohászkodott. Tudta, Tennessee logikusan fog dönteni. Így is történt. Nem érdemes attól elvenned az időt, amit a leszálló egységgel kell csinálnod. Azt tedd, amit a legfontosabbnak tartasz. Közben megnézem idefent, mihez tudok kezdeni. Esetleg megpróbálom kiiktatni az automatikát, esetleg kipróbálhatnék pár kísérleti algoritmust. Talán valamelyikkel anélkül is sikerül fokozni a kommunikáció tisztaságát, hogy fel kellene erősítenünk a jeleket. Oké, zsoké. Ferisnek többszöri próbálkozással sem sikerült felnyitni az egyik szervízajtót, de végül egy feszítő ezt a problémát is megoldotta. Elég sok dolgom van. Hunyorogva felnézett az égre. Idelentről nézve hát, elég sok odafönt a villám. Érdekes, egyik sem csap le a felszínre. És nem is esik. Remélte, ebben nem fog változás történni. Fejezzük be. Feris vége? Ahogy bontódott a kommunikációs vonal, Feris megvizsgálta a leszálló egység belsejének azt a részét, amelyet a kinyitott ajtón keresztül szemügyre vehetett. Hirtelen, kellemetlen érzése támadt. Hátrafordult, végignézett a komortájon. Azonnal tudta, mi zavarja. Az átkozott, mélységesen mély csend.